Soria da bilkantari, soli sentiari, arreira ona egin deogun posezudan barriari. Eeguzkitik goargia, hedurretik kurgarbia, eskerron eta bizipozeian gozaatu da barria. Urak handi itxasoan, zuaitzugari basoan, zintzotasunez bizigaitezan gudabarri osoan. Itxasit baietan ura, lurre onura, Uda barrian ez natzen jaku lotan egondan natura